Малокрівниця вона якась, а не відьма. Михайло не дав нікому, навіть сільській знахарці-фулячці, оглянути жінку. Матронка була дуже побита, так, нібито вона не з висоти падала, а били її буками чи потогами по всьому тілу, особливо по спині і ногах. Великі синці і підсіла кров розлилася по біленькому тілу, як гнилі падалиці в саду». Пальці у неї були такі, не би їх кліщами тиснули або били камінням. Груди спрутило. Спрутити – діалектне, напнути. Від надлишку довго не і запеклого молока. Потім ударила гарячка і трималася тиждень, а далі молоко в грудях геть чисто перегоріло. І почав Михайло привчати дитину до молока коров'ячого і до всього решти їстівного. Довший час матронка лежала нерухомо на ліжкові під вікном і німувала, дивилася то в шибку, то в стелю. Зрідка голосно зітхала, мовчки хрестилася і знову мовчала. Може, з Михайлом говорила більше, але ніхто того не чув. А хто приходив навідати матронку, заставав одну й ту ж картину. Раз по раз, зітхаючи, на постелі жінка, підперто зусібіч подушками із складеними до хресту пучками пальців і мовчазний Михайло з дитиною на руках. Що то є кумко, коли чоловік не знає другої жінки, то ладен своїй у сраку дути. Ви подивіться лише на нашого Михайла. Геть чисто утратив чоловік голову, відколи матронка пропадала. Запустив роботи, на люди не показується, лиш жінку з дитиною пазить. Так нібито ніхто до нього не мав гризоти. Ще дивіться через таку любу. Люба – діалектне кохання. Ти не чоловік, а гій на вас, кумо, таке дурне прийшло вам у голову, що ота Люба не одного загубила, то це правда. Але ж то не якась фойда, а вінчена жінка. А що би ви хотіли, коли вона така слабонька? Сирота, не бога чи то блуд, який вхопив її тої ночі, чи Бог його знає, що вона таке спричинилося. Самі, видите, терплять обоє, а біду на люди не виносять. А що його на люди виносити, якби щось добре? А то ж одна боли голова. Е, казали оно, де старі люди, не можна так дуже любитися, як ці двоє любилися. На людей не зважали, бо ніхто, навіть Бог, не любить, коли людина Жиє і лиш тільки тішиться Людина поки на землі Мусить страждати А на небесах буде тішитися Поки будете на небеса йти Там можуть уже всю втіху Розібрати по інших людях Так що тішитися треба Поки живий Але ще вам хочу казати Хіба ці двоє що лихе людям зробили Та й молоді вони ще дуже Мають коли попоїсти всякої біди Зарано вони покарані, зарано. Чи гріхи чиї відбувають? Воно то таке, гріх іде за людиною із сьомого коліна. Так що не думайте, собі, кумо, що то так все просто. Людина, коли щаслива, вона гонорова, інших не добачає. Думає, що Бога за бороду злапала. А то Бог її на своєму гачку тримає. А людині токмо щасливій треба видіти всіх, і всі тебе мусять видіти. Тоді всі рівні, а ці двоє хотіли бути вищі. Хоч і дурне кумо кажете, але то є істинна житейська правда. А коли вже по великій правді, то як на те пішло, нічого ці двоє не хотіли, хіба що хотіли бути окремішними від усього. А воно так не виходить. Михайло виходжував матронку літо, осінь і цілу зиму поїв молоками-медами, вигрівав шкірками молочних собачат, відпарював у настоях арніки і валер'янки, натирав бурсуковим салом і обвивав свинською оболонкою. А що вже нічого не давав робити, то раз. Щоб люди менше докучали підгляданнями та розпитуваннями, він навіть поміняв круг обори дрантовий паркан на глухий, чим викликав Чергове невдоволення молодиць, що любили зирити на чужі обістя, як не завжди любили зазирати у власні чавуни. Зав'язана білою хусткою матронка сіла на ковпчик дров посеред подвір'я, складала долоні, як до нашу, дивилася на Михайла, що тисав дошки чи стругав заготовки на столярку, і тихо плакала. Вона не схлипувала і не шморгала, сліз не втирала і не розмащувала. Лиш великі градини котилися їй по лиці і ніяк не могли зупинитися. Так, ніби хотіли доплести сметанним лицем до самого моря. – Вас болить голова, матронко? – тихонько питав Михайло, прикладаючи до чола долоню. – Ні. – А що? – Нічого. «А чого ви плачете?» Матронка зітхала, тоді втирала кінчиком хусточки сльози і вже так ясно дивилася у Михайлові очі, ніби знову до шлюбу хотіла кликати. А тоді спохоплювалася і питала, «Де моє чудо?» Дрібненьке, як макове зерно, чудо в яскравій тканині сукеночці, в такій же, як матронка, хусточці. Чеберяло поруч товстенькими ніжками в постільцях, Намагаючись зачепити прутиком півня. Діставши червоний гребінь на диво сумирної птиці, Чудо дитя зупинялося, усміхалося обидвом зразу, І з вереском бігло, шпортаючись до мами. Матронка притискала до себе дитину так, Ніби її хто намагався в цю мить відібрати. Цілувала в кругленьку голівку, і знову починала плакати. Михайло лишав роботу, заводив жінку з дитиною в хату, укладав на постіль, схилявся, як було колись під час вечері, чолом до її чола і знову питав.